kwa mwaka wa 1445 tangu mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kauhama mji wa maka na kuhamia katika mji wa Madina na huu mwezi ambao unaisha unaoitwa mwezi wa Safar unauruhusu mwezi wa Rabiul Awwal kuingia kwa maana ukiondoka huu na kuja huu na mwezi wa Rabiul Awwal ni mwezi ambao kulingana na watu wa habari za sira wametaja kwamba ndiyo mwezi alizaliwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam japo hakuna dalili iliyowazi katika Qurani au katika sunna bali hata aliandika kitabu cha barzanji akawa anaelezea zile beti yale mashairi moja katika beti zake amefikia kusema fi wa fi fi'ami wiladatihi wa fi shahriha wa fi yaumiha ala aqwali anasema wametofautiana wanawa chuoni kuhusu kuzaliwa kwake ni mwaka gani mwezi gani, zisiku gani. Mbali mbali ni siku gani kwa kauli mbalimbali zilizopokelewa linalotambulika ni kwamba alizaliwa siku ya jumatatu kwa mujibu wa kauli yake mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipoulizwa na akasema kuhusiana na siku ya jumatatu kwa kaya yaum ulitufihi, ni siku niliozaliwa kwa kuhusiana kuzaliwa na kupewa utume imethibiti ni, ni siku ya jumatatu kama ambavyo kufa kwake kukaja kuangukia siku ya jumatatu vile vile sasa ni mwenzi ambao unakaraha sana za mambo ya Maulidi bali ni munkari zamamo ya maulidi yaliyoingia ndani ya mwezi huu nimetumia lugha hizi sio kama naanza mimi kuzitumia bali ni lugha zilizotumika kama ambavyo unaweza kuona ima katika hotuba hii kidogo au ukisoma utakuta huenda ni lugha kali kuliko nilizotumia mimi karaha munkar ambazo zimeingizwa ndani ya mwezi huu unaokuja zikinasibishwa na kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kufanyiwa sherehe ndugu zangu katika imani ieleweke ya kwamba siku ya kiyama itakapofika siku ya kiyama kila umma kila umma yani kila kundi ambayo lilifuata batili Litakaa nyuma ya yule mwanzishaji wa batili ile kila kundi amalo lilikuwa lilianzisha batili katika dunia hii litakuwa nyuma ya yule mwanzishi wa batili ile litakuwa nyuma yake sasa ndipo le anaposema Allah tbaraka wa taala wa yoma ya adz-zalimu ala yadayhi ni siku ambaye madhalimu watangata vidole vyao ya, watangata mikono yao wakijuta Maneno wanayosema ni kama Allah anavyosema ya laitani natamani ittakhadtu ma rasuli sabila natamani ningeshika njia nikawa pamoja na Mtume Muhammad kwa hiyo aliyekamata njia ya nabii yeye ndiye aliyefaulu kwa sababu njia yake iko na nuru alafu imeridhiana na Allah na Allah ameizamini kwamba hataifedheesha jiani ya ile yauma la yukhzillahu an-nabiyya walazina amanu maahu. ni siku ambayo allah atamfedheesha mtume wake na wale waliomwamini pamoja naye na kuendelea aya ilipoendelea na mtu anaweza kuchukulia kwamba kwa kuwa na msifu mtume basi nimeishika njia ya mtume muhammad kumekuna kuna ambao walitumia njia za kumsifu zisizofundishwa na yeye mwenyeye akakemea akataka wewe kama unataka kumtukuza unataka kumfuata iwe ni kwa yale ayoaelekeza yeye na sio kukutengeneza wewe namna ambayo unaona inafaa hilo likemea katika uhai wake kama ilivyo katika hadithi ya baraa ibn azib alipomuita yeye ni rasula katika dua ambayo mtume ametumia lugha nabii hali ya kuwa rasula ina daraja kubwa kuliko nabii lakini mtume hakukubali alitaka arudi katika neno alilomfundishia japo neno alilotumia ni sahihi hii kuonesha kwamba mtume hakutaka ufanye kijume na yeye alivyoweka msingi wa dini zangu katika iman Allah t'barak wa ta'ala alivyoelezea siku ya kiyama itakapofika na Allah akasema yauma idhin yatafarraquna hiyo siku watu watajigawa makundi makundi yauma idhin aya nyingine hiyo siku watakuwa kwa makundi makundi yani kila kundi kwa matendo yao sasa leo tunapozungumza masala ya Maulidi ina maana ni lazima wafuasi wa Maulidi watamtafuta muasisi ili wawe nyuma yake halafu wafike mbele ya Allah wajieleze kwamba sisi tulianzisha hili kwa ajili ya kukuridhisha wewe Allah na kwa kumpenda mtume wako kama litakubalika jambo hilo sasa linategemea ufike mbele ya Allah uliendee yaani ulipeleke mbele ya Allah jambo ambalo sasa katika mwenendo ambao yeye kafundisha hilo halina nafasi hilo halina nafasi bali kubeba jambo la uzushi ni mzigo siku ya kiyama kubeba jambo la uzushi ni mzigo siku ya kiyama maulidi ambayo leo inasherehekewa maneno mengi sana yamezungumzwa ya, ya kisheria ya wale ambao ni wanawachuoni rabbani yuna wakaelezea maulidi kwa sura mbalimbali mbali. lakini wala haionyeshi kwa ni sura ya kupendeza lakini sio tu maulidi uzushi kwa ujumla tunagusa maulidi kwa sababu mwezi ndio huu lakini yaliyozuliwa ni mengi na yaliyozuliwa ndio yaliokuwa ndio sababu ya watu kuiacha dini huko Angu na binuh ilikuwa sababu ya watu kuiacha dini ni kufuata uzushi kwa sababu ilikuwa inajengeka picha ya kujikurubisha kwa Allah lakini kwa njia isiyo kuwa imewekwa na yeye mwenyewe ikawa ndio mwanzo wa msiba wa watu ima wanaoanzisha au wanaofuata upo mbele kama ambavyo leo ukifuatilia kitauhidi sawa, sawa unaona watu wameshaingia tayari katika shirki kupitia Maulidi ila ukifuata kia ushabiki ushabiki unaona tu mtume wewe unabaki na neno hili kummsifu mtume basi haya mengine yote ya upofu upofu yanayoingia ndani huyakaji unasema tu kummsifu mtume basi lakini anayefuatilia kwa kina anaona tayari watu wameingia katika shiriki kupitia Maulidi leo hii tunaongelea Allah tukinge na upotevu hebu mtu afikirie mwenye uadilifu katika jambo la dini yake kwa kwanini abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ambaye tunamtambua kwa nafasi yake katika uislamu huu nani anampita abubakar katika uislamu huu mtume amemtaja yeye katika maeneo mengi mtume amemtaja abubakar maeneo mengi nani anamzidi kiucha mungu kwa ukaribu na hofu na kushu na dini ya kisawa sawa na amekufanayo kwa nini Abu Bakar aogope? Bali aliogopa na akazuia na hakutaka kuikusanya Kur'ani iwe katika kitabu kimoja kama tunavyoona leo. Kwa nini Abu Bakar aliogopa? Hali ya kuwa aya ziko nyingi zinazotaja Kur'ani kuwa ni kitabu. Aya zinazotaja Qur'ani kuwa ni kitabu ni nyingi na ya Abu Bakar anazijua. Sio kwamba alikuwa anazijua. Kwa nini aliogopa? Yeye alijua kwamba msingi wa dini unalolifanya wewe ni lazima hilo jambo liwe limeshafanywa tayari na mtume wako. Wewe unakuwa unafuata. huu ndio ufuasi na ndio maana halisi ya ufuasi katika dini ya Uislamu. Ikiwa hili aliloiogopea Abubakar, leo hii kwa mtu anayefuata matamanio ya nafsi, si anaanza kumuona Abubakar alikuwa na matatizo lakini hakuna matatizo alikuwa anajua anachokifanya mpaka Omar alipokuja akamkinaisha akamkinaisha Abubakar tumeenda katika maaraka kule ya mama eh, ya Rini kule tumekupigana na Musailima wasomaji wetu wengi walioifadhi Qurani wamekufa wameuawa kitabu kinakufa hiki sasa wakiuawa wote walioifadhi Qurani na wengine hawajifadhi watapata wapi wanaokuja Qurani akajitahidi kumkinaisha kumkinaisha Abubakar mpaka ukafika wakati Abubakar naye akakubali akaona ni jambo lina maana ni jambo liko sawasawa sawa. na huyu ni miongoni mwa ambao Mtume amewataja aleikum bi wa sunnati alkhulafa arrashidin nafasi ya kufanya jambo lakini dini ikaanzia kwake nafasi hiyo anaye kwa mujibu wa dalili lakini bado aliogopa Hali ilikuwa ndio hili sasa leo ujasiri tunaoupata wa kushangilia yasio ya, ya kisunna kabisa yale yaliyokemewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tukawa tunashangilia hili ni tatizo tusije kufahamu tunapoongea mambo haya kwamba ulimwengu huu na dunia hii Allah aliyouumba kuna watu ambao ni wanyenyekevu kuna watu ambao ni wababaishaji. Kuna watu ambao ni wenye kujitahidi wanatafuta haki lakini wakakosea wakati mwingine. Katika dunia hii kuna ambao haki hawaitaki kabisa. Yaani wote wamekufa huku duniani. Kwa ni ngumu lianzishwe jambo la ovyo. Halafu jambo hilo likawa limekufa, litapaka washabiki. Yani nitapata la wa shabiki, wao fikiria Abdullah ibn Saba, Yahudi aliyojiingiza katika Uislamu kwa lengo la kuvuruga Uislamu ili aonekane ni Muislamu. Fikiria anaanzisha fikra kwamba ni Mungu. Na anamwita mbele yake, anta anta. Wao ndo mwenyewe. Nani? Anta anta. Wao mwenyewe. Nani? Anta ilahu haqqan. Wewe ndiyo Mungu hasa wewe Ali. Ali akaona hesa hili ni balaa sasa. Naitwa Mungu mimi hivi. Akakimbia lakini akatafuta ile akakimbilia maeneo ya wa, wengine waliokamata ali aliwaua. Ali, Yinyi mnaniita mimi Mungu mimi Ali. Lakini fikiria hii fikra ambayo imeanzishwa na huyo Myaudi mpaka leo bado watu wanaibebea. Wanatengeneza misingi ya kuonekana Ali ni Mungu. Ali alikuwa na jua yaliotokea tangu kipindi cha Nabii Mungu mpaka manabii manabii manabii mpaka yani ali yote okay, haya ni shahidi kwenye vitabu kimosoma sasa hii ni fikra hivyo wewe kama ni mwadilifu utakubaliana na fikra hii kwamba ali aliwepo kipindi kwenye kwenye safina ya nabii Nuh yeye alipanda pia akawepo na Allah tabaaraka wa ta'ala anasema tilka min anba'il ghaib nuhiha ilaika ma kuntata'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha Hizi ni habari za gaibu tunakusimulia Muhammad wao walikuwa hujijui wizi wala watu wako. Alini miongoni mwa watu ana wa Muhammad. Mtu, Allah wewe na wala watu wako walikuwa hawajui Lakini ikaonekana kwamba ali alikuepo kwenye moto. Sasa isi, bado kumwita Mungu huko. Na fikra, bado watu wanaona eh hey, ni kweli ni li mwingine mambo yanakwenda. Watu anzidi kupotea hivyo tutafikaje mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala uzushi ni hatari siku zote uzushi ni balaa uzushi ni ni balaa ukiambiwa hii hapa sisi katika sunna liogope siku ya kiamu unajielelezaje maisha yenyewe ndio haya ucha Mungu wenyewe uko wapi Allah tukinge na upotevu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Ndogo katika diimani bidaa zinapigwa vita kutoka ndani ya Qur'an zinapigwa vita kwa mujibu wa miongozo ya mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zinapigwa vita bidaa zimepigwa vita na masahaba wa Mtume Muhammad bidaa zepiga vita na kibaru ulama waliotangulia na wanawachuoni wote wanaopenda hakuna ambaye atakwambia bida haina tatizo bidaa inaogopwa yani kufuata kitu ambacho unajua kwamba hu ni uzushi na unaona kama ni sawa tu hilo ni tatizo alafu ujikague vizuri katika moyo wako Allah tbaraka kwa taala katika mambo alijalia kwa mtume wake yawe ni fundisho kwetu mtume alikuwa anafuata mwenendo unaotoka kwa Allah mpaka Allah anasema wa inna ka ila siratin mustaqim hakika wewe unaongoza watu njie iliyonyooka siratillah unaongoza watu njie ya Allah Allah anamthibitisha mtume wake lakini huyo mtume ambaye anaongoza watu njie iliyonyoka na yupo katika njie iliyonyooka Allah tabaraka wa ta'ala katika aliojalia yawe ni mafundisho kwetu mtume alikuwa naomba. anasema edini ee limaktulifa fihi minal haqq naomba Allah uniongoze katika mambo watu wanatofautiana tofautiana katika haki hii dini hii naomba uniongoze nikae njia ile sawasawa. sawa, sawa. innaka tahdi man ila siratil mustaqim wewe Allah una unamwongoza umtakae katika njia iliyo nyooka. Naomba Allah mimi unijalie miongoni mwa ambao utakaoeongoza njia sawa sawa. Anaomba mtume hali yakoepuka katika njia iliyo nyooka. Sisi ambao ndio tupo tupo tunafuta katwafanye vipi? Yaani tuna yani, wajibu gani? Kama mtume alifanya hivi, sisi tuna wajibu gani? Kwenye nukta kama hii. Kwa maana inatulazimu hasa inatulazimu na kujiona wewe hujaongoka. Na Allah amesema katika hadithi al-Quds ya ibadi Kullukum ضالون nyinyi wajawangu nyinyi mmepotea mmepotea nje ila manhadaitu ila yule amaye mimi nimemuongoza tastaduni niombeni mimi Mkini ni kuongozeni ahadikum mkimniomba nitakufaidieni mwongozo sasa mwongozo si jambo la kujiona kama nimeongoka niko sawa ni jambo ambalo hasa unatakiwa umuombe Allah akuweke katika njia sawa sawa au akujalie ukamatane na haki ambayo yeye anairidhia ukitegemea mpaka ukutane naye ni sehemu ya ibada inayotakikana kwako kuomba hili jambo sasa kama Qurani imeshatuwambia wailun adhabu kali likulli afakin athim ataipata kila mwenye kuzua Mwenye madhambi apata atapata adhabu mwenye kuzua mwenye madhami Allah hataki watu wazue. Hayengine kesema innal ladhina yaftaruna ala allahi al la iflipun. Hakika wana uongo mambo ambayo si sahihi wakayasukumiza kwa Allah wajue wao hawatafaulu. Wakifika kwake wajue watapata khasara Allah hataki watu wazue. Anataka mambo yaliyonyooka sawa aliefundisha yeye kupitia mtume wake huyu aliyemteua kwa ajili yetu sisi mtume akaonya akasema alaikum bi lazimianeni Kamataneni na mwenendo wangu mimi mwenyewe wa sunnati alkhulafa na mwenendo wa ama khalifa waongofu akatahadharisha wa iyyakum wa muqaddafatil umur nihadharini na uzushi utakao kuja kutoka huko me nao nao fa inna kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil upotevu hatima yake ni motoni ya hadharini hadharini na uzush mtume anaonya tena kwa ukali ambao sisi hatuwezi hii ni kuonesha kwamba hazipewi nafasi uzushi unaogopa abuddarda anarudi katika ardhi ya maeneo ya iraki anamkuta mke Ana Ana wa buddarda amekasirika hasira alizozipata kutokea iraki hatulii anaelezea hujaima anaitwa hujaima mke wa buddarda anasema dakhala alayya abuddarda muqtabal alinjia abuddarda nyuma ni kwao amekasirika na anauliza kuna nini anasema ma aarifu an mimi sijui tihim min ummati muhammad ma arifu min ummati muhammadin ila annahum salluna jamia sijui mimi katika mambo nimeokuta nayo siyakuti yale ambao nafahamu ambao walishikamana nayo umma wa muhammad na kusudia maswahaba yani nimeshangaa zaidi tu kwamba nimekuta wanafariga jamaa ndio jambo nimalifurahia wanafariga jamaa lakini ukitoka msikitini nimekuta mazushi ya ajabu naye kukuta huko Abu Darda kipindi chake huyu ni sahaba alieishi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yani kutoka pale Madina kwenda huko tayari mambo yameshaanza kuharibika anarudi Madina anasema nimekuta mambo ya ajabu mpaka mkeo anamuogopa mumewe kwa jinsi alivokathirishwa hii ni kipindi kile bado nuru ile aliyomayo iliyoenea kipindi kile bado ya ili, luru ya utume bado haijafutika kupitia miongozo na mafundisho anayofuata hawa maswahaba lakini mambo yameharibika sasa leo tunaongea miaka moja na hivyo sisi tujiaminishe vipi maeneo mengi ukisoma katika vitabu vya aqida na manhaji maulidi haijapewa nafasi muda si wenye kutosha kwa kuweza kuelezea kila nukta katika nukta nyingi ambazo wanawachuoni wachuoni wametahadharisha kuhusiana na hili jambo la maulidi sasa usije kuwa unatoa mchango wako kama wanavyopambizana wenyewe wanavyopambia kwamba kila chenga moja itakayoliwa pale mara utaambiwa utajengewa nyumba peponi mara sijui nini wanapambia pambia kama Allah alivosema yu ibaduhum ila ba'dhin zukhru falqawl ghurura We wao kwa wao wanaambizana maneno ya kupambia pambia lakini ni hadatu. tu haya ni hada tu wanapambiana maneno ya ghurur sasa usije ukwona nimeambiwa chenga moja ni nyumba peponi chenga mbili tatu wewe unaziona wapi maneno haya hapo katika kitabu cha Allah au yanayofanana na haya almuhimu haya tunayoona ndio yanayotushawishi msebida ni maulidi ni bid'a na maulidi haitakiwi kuiendelezwe bali kama mtu anaweza kuiua na ipe Allah tbaraka wa taala ajalie mabida haya nguvu ya sunna iendelee kupamba moto bi idhnillahi tabarak wa taala wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in